Частина 15. розділ 2. Поки її генератор ще перебував на ходу, хоча навряд чи він не протримається довго, якщо вона не дістане запасних балонів з пропаном, бренда мала можливість завести принтер свого чоловіка і зробити паперові копії усього, що містилося у папці Вейдер. Неймовірний список порушень, складений Гові, якому він, напевне, вже збирався дати хід, але не встиг через свою смерть. На папері їй здавався реальнішим, ніж на комп'ютерному екрані. І чим довше вона читала цей список, тим більше ті порушення в її розумінні личили Джиму Ренні, котрого вона знала більшість свого життя. Вона завжди знала, що він монстр, лише не знала, що він такий великий монстр. Навіть матеріали щодо Когінсової церкви Ісуса Стрибучого доводили, хоча якщо вона правильно все зрозуміла, це й не церква зовсім, а велика святенницька хімчистка, де замість білизни перуть гроші. Гроші з виробництва наркотиків, за словами її чоловіка, чи не одного з найбільших за всю історію Сполучених Штатів. Але існували проблеми, з якими зіткнулися шеф місцевої поліції Гові Дюк Перкінс і генеральний прокурор штату. Ці проблеми і спричинилися до того, що в операції Вейдер так надовго затягнулася фаза збирання доказів. Джим Ренні був не просто великим монстром, він був хитрим монстром. Саме тому він завжди волів залишатися другим виборним. Стежину для нього протоптував Енді Сендерс. Він вже виконував роль підставної фігури. Довший час Гові мав тверді докази тільки проти одного Енді. Він був головним фігурантом, сам проте навряд чи підозрюючи. Цей йолоп завжди готовий радісно поручкатися з будьким. Енді був першим виборним першим деяконом Святого Спасителя, першим в серцях мешканців міста. Його підписи стояли першими на муніципальних документах, котрі врешті-решт зникали в туманних фінансових болотах на Великому Каймановому острові та в НАСО на Багамах. Якби Гові з генпрокурором штату поспішили, він, певне, став би і першим, кому б довелося сфотографуватися, тримаючи в руці свій номер. Можливо, і єдиним, якщо вірив незмінним обіцянкам великого Джима, що все буде добре, якщо Енді триматиме язика за зубами. Ймовірно, він би так і діяв. Хто краще зможе грати дурника, ніж йолоп? Цього літа справа розвинулася до тієї межі, за якою Гові вже вбачав кінець гри. Тоді ім'я Ренні почало з'являтися на деяких паперах, що потрапили до прокурора, і найцікавіші з них – були пов'язані з зареєстрованою в Неваді корпорацією Town Венчерс». Гроші цієї корпорації зникали не на Сході, на островах Карибського басейну, а на Заході, в материковому Китаї, країні, де ліки проти нежиті. Антиконгестанти можна купувати хоч тоннами, і ніхто тобі не ставитиме незручних запитань. Чому Ренні дозволив собі таким чином вирунути на поверхню? Гові Перкінс мав на це лише єдину відповідь грошові потоки стали занадто великими, занадто швидкими, з ними вже не могла впоратися одна пральня. Поступово ім'я Ренні проявилося на паперах, які стосувалися з півдесятка інших фундаменталістських церков на північному сході. Таун Венчерс і ті церкви, не кажучи вже про кілька інших релігійних радіостанцій FM та Середньохвильових. Проте жодна з яких не сягала потужності РНГХ. Були першими справжніми помилками Ренні. Від них потягнулися ниточки. За ниточки можна було смикнути і рано чи пізно, зазвичай це трапляється рано, відкрилася б уся сцена. «Ти ж неспроможний зупинитися, правда?» – думала Бренда, сидячи за письмовим столом свого чоловіка, читаючи роздруковані папери. «Ти вже нагромадив мільйони, можливо, десятки мільйонів». І ризики жахливо підвищилися, але зупинитися ти не можеш. Як та мавпа, що не здатна вибратися з пастки, бо не може розщепити пальці, випустити здобуту їжу. Ти нагромадив величезні від чорта гроші, але живеш у тому самому старому триповерховому будинку, гендлюєш старими машинами на тому своєму торговищі при шосе 119. Чому? А втім, вона знала чому. Не в грошах справа, справа в місті, у місті, яке він вважав своїм власним. Сидячи десь на пляжі в Костариці або в розкішному маєтку з найнятими охоронцями в Намібії, великий Джим перетворився би на малого Джима. Бо людина без хоч якоїсь цілеспрямованості, спрямованості, навіть із напханими грошима банківськими рахунками, завжди дрібна. Якби вона спробувала прищемити його з усім цим, що вона на нього має, чи вдалося б їй з ним домовитися? Змусити його піти у відставку в обмін на її мовчання? Певності не було. І вона побоювалася такої зустрічі вічнавіч. Окрім того, що гидко, це може бути і небезпечно. Треба взяти з собою Джулію Шамвей. І Барбі. От тільки на Барбі зараз теж намальована мішень. У її голові зазвучав голос Гові. «У тебе є час ще трохи почекати». Я сам чекав на кілька остаточних доказів, аби мати цілковиту певність, але я б не чекав занадто довго, бо чим далі триває ця облога, тим небезпечнішим він стає. Вона згадала, як Гові почав здавати назад машиною, а потім зупинився, щоб поцілувати її під ясним сонцем. Згадала його губи, такі знайомі їй і такі ж рідні, як її власні, і як він гладив утомить їй шию ніби знав, що наближається кінець, і одним останнім доторком намагався віддячити їй за все. Як не шалено романтично і, безперечно, зарозуміло це було, але вона майже в це повірила, і очі її сповнились сльозами. Раптом усі папери з усіма зафіксованими в них махінаціями перестали здаватись їй важливими. Навіть купол став не таким уже й важливим, важила тепер лиш та діра, що так зненацька з'явилася в її житті. Діра, котра всмоктувала в себе усю ту радість, яку до того вона сприймала за буденність. Їй подумалося, чи відчуває зараз щось схоже бідний Енді Сендерс. Мабуть, що так, вирішила вона. Відкладу це на добу. Якщо завтра ввечері купол ще стоятиме, піду з усім цим до Ренні з копіями цих матеріалів і скажу, що він мусить подати у відставку на користь Дейла Барбари скажу йому, якщо відмовиться, що тоді він усе про свої оборудки з наркотиками прочитає в газеті. Завтра, прошепотіла вона, заплющуючи очі. За дві хвилини вона вже спала у кріслі-гові. У Честермілі настав час вечері. Деякі із трав, включно з курчатами Алякінг порції 100, були приготовлені на електричних або газових конфорках, завдяки тим генераторам, які ще працювали в місті але були також люди, котрі повернулися до використання своїх дров'яних печей. Хто заради економії палива, а хто і через те, що окрім дров, не мав іншого вибору. Із сотень коменів у застигле повітря здіймався дим. І розповзався. Передавши лічильник Гайгера, адресат прийняв його радо, навіть піднесено пообіцявши розпочати його використовувати вже у вівторок вранці. Джулія з Горесом на повідку попрямувала в універсальну крамницю Берпі. Ромео говорив їй, що має на складі пару абсолютно нових ксероксів фірми Кіосера, обидва ще в оригінальній заводській упаковці. Сказав, що вони в її розпорядженні. «У мене є також трохи прихованого пропану», – зізнався він, гладячи Гореса. «Я забезпечу вас усім, що треба. У всякому разі стільки часу, скільки зможу». «Ми мусимо дбати, аби газета продовжувала виходити. Я правий?» «Зараз це ще важливіше, ніж завжди, як ви думаєте?» Саме так Джулія і думала. Так вона йому й відповіла. А на додаток ще й поцілувала його в щоку. «Я ваша боржниця, Ромі. Я очікуватиму назначні знижки на мою щотижневу рекламну вставку про розпродаж, коли це скінчиться». Постукав він собі збоку по носі вказівним пальцем так, ніби вони зараз домовлялися про щось вельми таємне. А може так воно і було? Вже вийшовши на двір, вона почула цвірінькання телефону. Діставши телефон з кишені штанів, промовила. «Привіт, Джулія слухає». «Доброго вечора, міс Шамвей. О, полковнику Кокс, як приємно чути ваш голос», – грайливо сказала вона. «Ви навіть не уявляєте собі». «Як це зворушливо для нас, провінційних мишок, отримати дзвінок звіддалік нашого містечка? Як там життя поза куполом?» «У цілому життя Либонь іде гарно», – відповів він. «Хоча сам я зараз перебуваю на його вбогому боці. Вам відомо про ракети?» Спостерігала, як вони вдарялися і відскакували. Добряча пожежа зайнялася від них на вашому боці. «Це не мій. І трохи менше на нашому?» «Я дзвоню, бо мені потрібен полковник Барбара», – перебив Кокс, «поторий мусив би тепер носити з собою власний телефон, чорти його забирай». «Чортячо слушно ви кажете», – підхопила вона ще веселішим тоном, «а люди в чортовому пеклі мусили би отримувати чортові охолоджені напої». Вона зупинилася перед зачиненою уже на всі замки крамницею паливо «Ендбакалія». Написане вручну оголошення у вітрині повідомляла – Завтра працюємо з 11 до 14. Приходьте раніше. Міс Шамвей, ми поговоримо про полковника Барбару за хвилину, відповіла Джулія. А зараз я хочу дізнатися про дві речі. Перше, коли буде дозволено наближатися до купола пресі. Бо американський народ заслуговує на більше, ніж урядові недомовки на цю тему, як ви гадаєте. Вона очікувала від Кокса чогось на кшталт «Я не думаю, щоби Нью-Йорк Таймс», або СІНН з'явилися біля купола в найближчому майбутньому. Але він її здивував. Можливо, у п'ятницю, якщо наші інші, наразі поки що секретні акції, не дадуть результатів. Про що ви ще хотіли би дізнатися, міс Шамвей? Кажіть швидко, бо я не в прес-службі працюю, в мене інший рівень зарплати. Це ви мені дзвоните, отже це я вам потрібна. Догоджайте мені, полковнику». Міс Шамвей, з усією моєю повагою, ви не єдина, хто має мобільний телефон у Честермілі. Я можу подзвонити і декому іншому. Не маю щодо цього сумнівів, але не думаю, що Барбі захоче з вами балакати, якщо ви гристиметеся зі мною. Він узагалі не вельми радий своєму новому призначенню на сумнівну посаду начальника концтабору. Кокс зітхнув. Яке у вас ще питання? Я хочу знати, яка зараз температура з південного або східного боків купола. Тобто справжня температура, без рахування пожежі, яку ви там розвели. Навіщо? Ви маєте такі дані чи ні? Гадаю, ви їх маєте або можете легко отримати. Гадаю, ви саме зараз сидите перед комп'ютером і маєте доступ до будь-чого, мабуть, включно з інформацією про розмір спідньої білизни, яку я ношу. Вона помовчила хвильку. Але якщо ви скажете мені, що там 16 градусів, нашій розмові кінець. Ви демонструєте мені ваше почуття гумору, чи ви завжди така, міс Шамвей? Я втомлена і перелякана. Спишіть на це. Тепер зависла пауза з боку Кокса. Їй здалося, вона чує клацання клавіш комп'ютера. Нарешті він заговорив. У Касл-Року 47 градусів за Фаренгейтом. Вам достатньо? Так. Різниця не була така велика, як вона боялася, але все одно значна. Я дивлюся на термометр у вітрині-крамниці. На ньому 58. Отже, 11 градусів різниця між населеними пунктами, які розташовані один від одного на відстані 20 миль. Якщо цього вечора західним мейном не просувається якийсь надзвичайно потужний фронт теплого повітря, я сказала б, у нас тут дещо відбувається. Ви згодні? Полковник не відповів на це питання, але те, що він сказав, змусило її забути про все інше. Ми збираємося випробувати дещо нове. Близько дев'ятої вечора сьогодні про це я й хотів повідомити Барбі. Залишається сподіватися, що план Б спрацює краще за план А. А президентський висуванець на даний момент часу, як я гадаю, годує силу вселенну людей у троянді Шипшині. «За чутками, ніби курчатами Алякінг. Кінг». Вона подивилася в кінець вулиці, де жевріло вріло світло, і в неї забурчало в шлунку. «Ви можете мене вислухати і передати йому повідомлення?» Непромовлене ним вона теж почула. «Прискіплива курва. «З радістю», – відповіла вона, посміхаючись, бо і справді була прискіпливою курвою, коли мусила. «Ми збираємося випробувати експериментальну кислоту» второводневу хімічну сполуку, у дев'ять разів ядучишу звичайну кислоту. Покращення життя вже сьогодні через хімію. Мені повідомили, що теоретично нею можна пропалити діру за вглибшкі дві милі в геологічному пласті. На яких забавних людей ви працюєте, пане полковнику? Ми будемо робити це там, де Мотанська дорога. Почулося шелестіння паперів. «Де дорога з Мотона підходить до Гарлоу. Я теж збираюся бути там присутнім. У такому разі я скажу Барбі, щоб хтось інший помив посуд замість нього. А чи матимемо ми радість побачити і вас в нашій компанії, міс Шамвей?» Вона вже була розкрила рота, щоби сказати, такої події я пропустити не смію. І саме в цю мить десь далі по вулиці вибухнув пекельний гармидер. «Що там відбувається?» – запитав полковник Кокс. Джулія не відповіла. Закривши телефон, вона вкинула його до кишені і вже бігла вулицею в напрямку збуджених голосів. І чогось ще. Чогось, що звучало як гарчання. Постріл прозвучав, коли вона вже була за пів кварталу. Пайпер повернулася до пасторської садиби, де й побачила Каролін, Терстона і малих Еплтонів, що чекали на неї. Вона зраділа негаданим гостям, бо вони відволікали її від думок про самі бущі. Принаймні на якийсь час. Пайпер вислухала розповідь Каролін про судороги Ейдена Епплтона, хоча зараз із хлопчиком було на вигляд усе гаразд. Зараз він уже доїдав коробку інжирних ньютонів. Коли Каролін спитала, чи варто показати хлопчика лікареві, Пайпер відповіла – Хіба що трапиться рецидив, а так, я гадаю, цей випадок можна віднести на рахунок того, що він був голодний і збуджений грою». Терстон спочутливо посміхнувся. «Ми всі були збуджені, було так весело». Коли дійшло до питання, де б їм пожити, Пайпер спершу подумала про дім Макейнів, котрий стояв неподалік. От тільки вона не знала, де вони ховають свої запасні ключі. Аліса Епплтон сиділа навпочіпки – годуючи крихтами ньютонів Кловера. Між порціями пес відпрацьовував традиційний ритуал тикання носом у ноги. «Я твій найкращий друг». «Він найкращий собака з усіх, яких я бачила у своєму житті», сказала вона Пайпер. «Мені так хочеться, щоб і в нас був собака». «А в мене є дракон», похвастав Ейден, вигідно вмостившись на колінах у Каролін. Аліса вибачливо посміхнулася. «Це його невидимий друг». Розумію, кивнула Пайпер. Їй подумалось, що можна було б і вікно розбити в будинку Маккейнів. У скруті і чорт допомагає. Але підвівшись подивитися, як там кава, вона надумала краще. Думаген, мені одразу варто було б про них згадати. Вони поїхали на конференцію до Бостона. Коралі Думаген ще попрохала мене поливати її квіти, поки їх не буде. Я викладаю в Бостоні, в Емерсоні. «Я редагував поточний випуск лемешів», – повідомив Терстон і зітхнув. «Ключ під вазонком зліва від дверей», – пояснила Пайпер. «Мені здається, генератора вони не мають, але в кухні є дров'яна піч». Вона завагалася, подумавши. «Це ж суто міські люди. Ви зможете скористатися піччю без того, щоб спалити будинок?» «Я виріс у Вермонті», – заявив Терстон. Сам топив печі і у будинку, і в стодолі, аж поки не поїхав з дому вчитися у коледжі. Все повертається на круг свій. Егеш? І він знову зітхнув. «У коморі мусять бути харчі, я певна», – сказала Пайпер. Каролін кивнула. «Вахтер у міській раді казав нам те саме». «І джун'єр», – вставила Аліса. «Він коп, той, що милий». «Алісин милий коп напав на мене», – скривився Терстон. «Він іще один, хоча для мене вони всі на одне обличчя». Брови Пайпер полізли вгору. «Вдарили терсто на живіт, тихо пояснила Керолін. «Обзивали нас масачусетськими дурилами, що, як мені здається, технічно є коректним, і насміхалися з нас. Для мене то було найгіршим, як вони з нас насміхалися. Коли ми їх зустріли вже з дітьми, вони були іншими, але…» «Вона помотала головою. Вони зовсім безтямні». І Пайпер ніби знову опинилася біля Саммі. Відчула, як серце забилося у неї в горлі. Дуже повільно і важко. Але голос вона зберегла рівний. Як звали іншого полісмена? «Френкі», – сказала Каролін. «Джуніор називав його Френкі Де». «Ви знаєте цих хлопців? Мабуть, що так, Егеш?» «Я знаю їх», – відповіла Пайпер.